Вона розпорошила лесеного півня, який злетів на бабусин паркан і надумався розкукурікатися на цілий куток. Стягла його з паркану. Зуби п'ялися в шию. Бідолаха стріпнув, замахав крильми. І повис із пощеки. Міцно держала його. Дівчинка перелякалася, а Діана Геройські стояла перед хвірткою з півнем у зубах. Марта боязко відчинила хвіртку, Діана гордо ступила на сусідське подвір'я, куди щоранку і щовечора супроводжувала Марту по молоко. Дійшла до порога хати і випустила півня з пащеки. Не потребувала здобичі. Нехай півень знає своє місце. Нехай на паркани, який йому не належить, не злітає. «Прив'язати сучку! Вона нам усіх курей пожере!» Куток збунтувався. «Погранична порода! Хіба я не казав?» Підсипав жару дядько Петруню. Бабуся віддавала свого півня взамін. Лесина мама не хотіла про це й чути. Марта обіймала Діану за шию, допитуючи її. «Ну що ти наробила? нащо? що?» наструнене струнене звірятко, вже не звірятко, а молодесенька вівчарка, не опускала голови. «Гни шию, не зігнеш, якщо сама не захоче». Вона лизнула дівчинці руку, і дівчинка сказала, «Я не прив'яжу тебе». Ні за що. Сіренька сприйняла це признання, позіхнувши, показала міцні зуби. Як і раніше, вони бігали в поле, у ліс, на ставок. Але собачка тепер не котилася, плентуючись позаду, виступала попереду, зрідка оглядаючись. Вівчарка, Марта і Леся, хлоп'ята від рогони, бігли за нею. Вона, здавалося, водила їх у поле, де вони збирали стигле колосся, вона супроводжувала їх у ліс, не боючись збиратися у самісіньку його гущу, де росли папоротники і де на світлих полянах вигрівалися мерехтливі метелики. Вона вела їх купатися у ставку. До марти ніхто не смів ні торкнутися, ні навіть підійти. Відразу – рррр! Інколи хтось чужий кидав собаці шматочок хліба, лас кружечок ковбаси, Ніби й не бачила І не чула нічого голосу Як би він не бринів ласкаво А щоб її хтось погладив Грррррш Навіть і до Лесі ставилася по-своєму Дозволяла дівчинці в шапості з темнявих кісок Себе погладити Але напевно лише тому Що Марта з нею товаришувала Єдиною її зверхницею Була синьока дівчинка Вони розлучалися уночі Діана всідалася під вікном За яким Марта спала Хіба розлучалися? Її усе важче і важче стало годувати. Залишків супу, каші, якихось там кісточок не вистачало. Дівчинка покритки віддавала сіренькі свої порції. Помиями вона нехтувала. Нюхнувши їх, відводила свою мордочку. Навіть і тоді, коли була голодна. Так і не знала прив'язу. Росла, а її хижка мов би, зменшувалася. Заходячи під дешок, вона згиналася, скарлючувалася, втискаючись до середини. Розвернувшись там, виставляла голову, голова була на цілий отвір. «Отопджола», – казала бабуся, дивлячись на буду вулик. Одного вечора потягло холодним вітром. Перевіяло і западали легкі, але не теплі, а якось озимнені сутінки. «Висохло на картоплі баделиння», – повела мову бабуся. «Минається літо, скоро до школи». Марта тісніше притиснулася на порозі до бабусі. Діана сиділа навпроти них Вони на порозі, вона на землі А її голова вище їхніх колін Тепер у них тільки мови, що про неї Що з нею робити Якби жив дідусь Починала й тягла бабуся Він привозив би їй мотоциклом з бойні Чого б забагла Дівчинка дивилася на вівчарку Думала про велике місто, куди їй треба їхати Серце стискалося Не заберей з собою Діану вона не поїде з нею. Тут буда вулик, тут простір. А що там? Нічого. Мама на роботі, татко теж. Їй до школи, дома нікого. Хто буде з Діаною? Де? Як? Ці запитання мовчазні. А тому ще дошкульніші. Терзали, мучили. Вони були страшні. Про те, щоб Діану забрати із собою, і не заїкалася. Це виключалося повністю. Як річ зрозуміла сама собою. Як би... Тарувала за бабусею, як вторує струна струні. Марта й зітхала, маючи на думці те саме, що й бабуся, дідуся. Вівчарка сиділа, погорливо стрижучи вухами, не підсидала до них на поріг, пильно, насторожено слухала уривчасту, сумну мову. Чи розуміла, що ця балачка про неї, а ймовірно, тому й була такою уважною, що чекала, чим же ця мова перемога закінчиться. Слова падали, як бідкання. Бабуся й онука вимовляли їх з болими.